raldea sormenaren eh, espazio azken baten eta espazio horretan banka desberdinak daude eta horretaz aritu gara gaur goizean.. Sormenaren mm -hmm. oin naggia no, elementu desberdinak ere emaiten dituzue ljalde horen parte direnak? Bai, bai, adibidez jakina, lehenengo zortzaaien ba, eh, lekua eremua, lurraldea zortzaileak...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 Eta da, e, bertaratzen diren bizitari guztiak, ezta? Mm -hmm. Eta horrek, dizkutatzera korduan, placerra, eh, eh, eh, dizkutatzera bizitzera korduan, ba, horrek ere beharrezkoak dira ba, sortzaaren e, e, maitzak ezautzeko eta alterantziz. Mm -hmm. Orden, uh, lehema horrekin bat egiteko, gaurtengo durangoko azokan, sormenaren lugaldea da, uh, zertan agertuko da hori, uh, sormenari eh, maiten zainoan balorizatze hori? Bueno, ba, nik uste dut, eh, sormena ageridala eh, azokako gune desberdinetan, ezta? Ez modu desberdin baten beste lehen esanduzun mezela beste urte batzu hirkin konparatuta baina eh estaki etiqueta hori jartzea e, sormenaren lurraldea sortzaileak daudelako eta bertaratzen garon gararen on altetik eh hori daukagu esaten bueno sortzaileak dia ez eh, sortzailea antzerkian sortzailea zinean sortzailea liburu diskoetan musikan eh, teknologia berezietan sortzailea dia ba, giro berezi bak baina hori komunikatzea da batez ere guk aurten eh pentsatu doguna egokia uh -huh. egokia dela Sortzaile so, bat, ere, aipatzen aldugu, or, uh, aurtengo afitzarekin, ala ere, Jose Antonio Sistiagak du margolariak uh, aurtengo afitzat, azokaren irudiaz, azkenean. Kartelaren oinaria, uh, ba, beti komplikatu da, iratian aurkezteko, baina pelikula experimental bateko filmina da. Uh, gehiago egiten aldigu zu, irudi bereziortaz? Bueno, ba, so da, eh? Unibertsuaren e, sorrera da egin dako bidaiaaren zati e, bada, da, e, da pelikulatxo bat, e, filmat 60 minututakoa egin zuena mila beratzen da laro geta eta bertarra ez daki milaka, milaka, diapositiba, e, milaka margo dao, eta horretariko bat aukeratu dugu, aukeratu dau berak, e, kartela urtengo berrego eta madigarren e, edizio horretarako. Benetan, e, kal, edadetua dan e, persona bat da, artista sortzaile bat da, ziztila argolaria, eta, bueno, ba, ezauna da e, gaur euskal artisten e, elkarte horren e, parte izan zen. Uh -huh. e, gaur euskal artisten elkartea, e, irugeta zeian sortutako E, talde bat izan zen eurien artean, baigual ez, izen ezagunagoak guak ote izat, xigira, sumeta eta o, beste batzuk e, e, osatu zeben taldea izan zen eta mm, benetan, e, guretzat e, hori bada e, zati hori film horren e, zati hori e, eta da, bueno, ez dakizene nahiz oso trebea e, e, deskribatzen kartela Baina, niker niker sango danik kartel bat urte 89tik ba, ona ba, eh, ya ja, 50 urte uste doteza, bueno, ba, ez, es es badidu di, neri egin dian impresioa da, osea, garaikidea, eh? osea, oso berria eta oso oso ederra, unibertsuarekin, sorrera horrekin serrikusia dauka eta neri personalki ba asko gustau se au beste alde batetik ere e, guk e oraindelaia ja urte batzuk bagarua guz urte batzuk ba e, artea ba eztan agertzen esan digun beste gune baten esan ba, gendu bueno ba, kartela izan dei aldan neurrian ba artista e, konsakratuena ezta mm -hmm. eta horregatik gabiz ba, alde horretatik ba persona artista egokiak aukeratzen abarta ipatziaren, baiskerritzia bera ta bueno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 osoki beteak diraia da, fite joan da, haorten. Baina, helduentzat entzat ere tailek proposatzen dituzue, hori ostegunean, ze dira taile horiek? Bai, e, nagusien zakoigez, aziginen e, kimen honekin, eta egizia izan, pentsa e, ugendun, ba, taierronek, e, batez ere, ba, euskera ikasten ari den, e, da asoka egual ezautzen ez duen jenteari, ba, susentzeko modua dala. Eta bueno, ba beste batzuen artean, ba rap tailerra, eh? eta baita ere izango e, dugu bizita gidatu bat Urangoko bombardaketako astarnak e, ikusteko, ero bikoizketa tailerra, doblaje tailerra, ero baita ere autodefentsa digitalaren hasta e, Orduan, eh nahiko ekintza batzuk eh bat ere, sibea oso ere garaikiria birenak Eta ba aukera izango dute bertan apuntatzen direnak, eta ondio olekoa dago, e, ba bueno, disfrutatzeko. Honetaz geure hizkuntzan, ezta. Eta bueno, ba egia esan, eh bideo honi iaz esan dutenezela hasiera genion, eta urten ere pentsatu dugu e, jarraitzea ta indartzea da posi gaure, sabe. Beste behikuntzarik aurtengo, zer azpimaratuko zenuke, hainbeste gaien artean hor? Bueno, ba, egia da, programazioa eta aurrengo prentzaurrekoan emango dugu, ondiokitsibarik itxigabe dao, baina aurten adibidez hau txenea kamargarren urte urren abetetzen dao. da, gunetatik bueno, ez, e, umen naretoa,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 Eh, orduan e Bilbokoa adibide urriaren hogeian egingo da gaztilzko azaroaren hiruan azpeikian azaroaren amaziian, eta azoka ettikketa eh, handi horrent eh, aterpean eh, zabalduko dira esan noten bezala, bargazki erakusketak eta baite ere baitzaldi eta musika eman aldi batzuk, bakur bat girotzen joateko bah, eh, Durangoko azoka. Uhum abenduaren seitik amagera, bostegonez, beraz, azoka eguna durangon. E, garai batez e, alde bat, ere gomitatzen zen, aurten nolakorik izango hote da? Bueno, ja, irubat urte, edo, mm. e, ez dogula erri alderik onbidatzen, olan zuzenean, bai. baina e, egia da, ere, e, e, daukaguzela remanestuak bai etxepare institutuarekin, da bai jaurlaritzako kanpoaremanetako zailarekin, aigez adibidez Argentinako estambat izan gendun, eta baita ere, ba, konbidatzen kanpoko atzerriko kasetari batzuk, batez ere, azoka zabaltzea nahi dugu ere, e, gure irudia, gure lana, eta gure sortzaien lana batez ere, zabaltzea nahi dugu beste lurralde batzuetatik zehar. Baina bereziki konbidapen zehatzak, Ez dugu egiten e, ja urte batzu dela. Bai, bai. Ados, ongi eta beraz egitarau zehatza, no izukanen dugu eskoen artean? Ba, ezin izuton dio data ezan, baina urrengo, urrengo prentza urrekoa izaten daia programazioa da arbat nagusia, da ez dakitxez da, inizutoi momentu honetan izan, baina ondioke iru bat azte barruero. Arroz, dugu, beraz, pazientziarekin. <laughs> bai, hori da, hori da. Dena den datak ordira, egunak ordira, benduaren seitik, amagera durangoko azokaren zati zordua, gerediagako, lehendakaria gurekin ginuen erea, musika esker gurekin egonike. Eskerrik asko zeuberi, deitziarren. Agur,